Розділ 3. протагоніст і Віталій Чорнобиль – співмешканці. Вони зависають у просторому відсіку 20х30 на, на самоскладі в Інглвуді, Каліфорнія. Підлога в кімнаті суцільна бетонна плита, стіни з гофрованої сталі відділяють їх від інших помешкань. І це – ознака розкоші, спосіб виділитися. Сталеві рулетні двері виходять на північний захід. В таку пору, як оце зараз, коли сонце сідає за Лакс, аеропорт Лос-Анджелеса. До приміщення проникають кілька червоних променів. Час від часу 777-й літак «Боїнг-777» або надзвуковий транспортник сухої Кавасаки» пролітає перед сонцем і затуляє захід кілем або просто паскудить червоне світло вихлопом, перетворюючи паралельні промені на безладні плями на стіні. Але є і гірші місця для життя – Значно гірші місця є просто поруч у цьому ж таки самоскладі. Лише великі відсіки, як у цей, мають двері, а в більшість доводиться заходити крізь комунальний док, який веде у лабіринт обширних гофрованою сталю коридорів і вантажних ліфтів. Це просто бомжатники. П'ять на десять, десять на десять, де тубільці Януама, тубільці Амазонії, ведуть первісний спосіб життя». Готують боби і запарюють листя коки на багаттях із лотерейних квитків. Кажуть, що колись, коли самосклади реально використовувалися із заявленою метою, тобто забезпечували каліфорнійцям, які мали надлишок речей, дешевий складський простір, Якісь діловики приходили до центрального офісу, винаймали на фальшиві посвідчення відділення 10 на 10 завалювали їх сталевими барилами з токсичними відходами, і там їх лишали, перетворюючи на головний біль уже для корпорації самосклад, який належало щось із ними робити. Якщо вірити чуткам, самосклад просто опечатував такі відсіки і списував їх, а тепер, там, як стверджують іммігранти, подекуди вже завелися хімічні привиди. Вони розказують такі байки дітям, щоб ті налазили в опечатані відсіки. Ніхто ніколи не залазив до Хіро Віталія, бо в них нічого не було красти. А на цьому життєвому етапі вони обоє були не настільки важливими особами, щоб хтось намагався їх убити, викрасти чи допитати. Щоправда, Хіро належить пара ніпонських мечів, але він завжди носить їх із собою – та й сама ідея крадіжки фантастично небезпечної зброї наражає ймовірних зловмисників на неминучі небезпеки і суперечності, коли двоє змагаються за меч, завжди перемагає той, хто тримається за руків'я. А ще хіро має доволі крутий комп'ютер, який завжди забирає із собою, коли виходить із дому. У Віталія за душею лише півпачки Strike, електрогітара і похмілля. Наразі Чорнобиль нерухомо валяється на матраці, а хіро-протагоніст сидить, скористивши ноги на низенькому столику в ніпонському стилі, сконструйованому з вантажної палети і кількох шлакоблоків. Коли сонце сідає, його червоне світло витісняє в вогні численних неонових лого. Вони сяють із франшизного гетто, яке й оточує самосклад. Це світло, також відоме як логло, заливає темні закутки відсіку нездоровими пересиченими барвами. У хіро шкіра кольору капучино і короткі шипчасті дреди. Зараз волосся займає на його голові не так багато місця, як раніше. Але він ще молодий, не лисий, навіть не в процесі. А що волосся трохи відступило, то це лише підкреслює його високі вилиці. На ньому блискучі шори, які затуляють півголови. На дужках окулярів маленькі навушники, вставлені зараз у вуха. Навушники оснащені фільтрами шумів. Найкраще вони працюють зі сталими шумами, а коли через дорогу від складу на злітній смузі розганяються аеробуси, звук стишується до низького монотонного гудіння. Але коли Віталій лабає на гітарі експериментальне соло, вухам Хіро все одно боляче. Окуляри відкидають на його очі світло димчасту поволоку і відображають викривлену ширококутну картинку яскраво освітленого бульвару, що тягнеться в нескінченну чорноту. Насправді бульвару не існує. Це створений на комп'ютері образ уявного місця. Під зображенням можна розглядіти східний розріз очей Хіро. Очі дістались йому від матері, кореянки з Ніпонії. В усьому іншому він більше схожий на батька, африканця з Техасу, який потрапив туди до війська ще в часи, коли армія не розпалась на конкурентні організації типу Система оборони генерала Джима і Глобальна служба безпеки адмірала Боба. На вантажній палеті стоять чотири речі. Пляшка дорогого пива з району затоки П'юджет, який Хіро насправді не може собі дозволити. Довгий меч, що японською називається «катана» і короткий, відомий як «вакідзасі». Батько Хіро розжився ними у Японії, коли Друга світова стала атомною. І комп'ютер. Комп'ютер – така собі чорна трикутна призма. Кабеля живлення в ньому немає, але є тоненька напівпрозора пластикова трубка, вставлена у роз'єм на задній панелі. Вона зміється палетою, підлогою і тягнеться до оптоволоконної розетки, на швидкоруч вмонтованої в стіну над головою заснулого Чорнобиля. Всередині трубки – волосинка оптоволоконного кабеля. Кабель передає безліч інформацій із комп'ютера Хіро в широкий світ і назад. Щоб відтворити цю інформацію на папері, потрібно, аби кілька хвилин у їхнє відділення влітав вантажний 747-й, напакований телефонними довідниками та енциклопедіями. Комп'ютер Хіро також не те, щоб міг собі дозволити, але він йому конче необхідний. Це його робочий інструмент. У всесвітній спільноті хакерів Хіро має славу талановитого шиба і голови. Ще п'ять років тому йому це здавалося романтичним, але у тьмяному світлі дорослого життя, яке людині у двадцять з хвостиком нагадує суботній вечір із перспективи недільного ранку, ясно видно, він розбитий і безробітний. А ще кілька тижнів тому його кар'єра доставлятора піці, єдина безглузда і безперспективна робота, яка йому насправді подобається, зазнала краху. Звідтоді він значно більше уваги приділяв своїй другорядній запасній роботі, якою займався про всяк випадок. Він був позаштатником ЦРК – Центральної розвідувальної корпорації з Ленглі, Вірджинія. Робота проста. Хіро добуває інформацію. Це можуть бути плітки, відеозаписи, аудіозаписи, фрагменти комп'ютерного диска, ксерокопія документа. Це може бути навіть жарт про останню катастрофу, що набуло розголосу. Здобути він завантажує у базу даних ЦРК у бібліотеку, колишню бібліотеку Конгресу, тільки що ніхто її вже так не називає. Більшість не надто розуміє, що взагалі означає слово «конгрес». Навіть поняття «бібліотека» розмивається. Колись це було місце заповнене книжками, переважно старими. Потім там з'явилися відеокасети, аудіозаписи та журнали. Ще потім всю інформацію конвертували у зрозумілу комп'ютерну форму, яка, до речі, складається з одиниці нулів. А що кількість інформації зростає, матеріали оновлюються, а методи пошуку в бібліотеці стають дедалі вигадливішими. Зрештою, між бібліотекою Конгресу і Центральною розвідувальною корпорацією визникла будь-яка суттєва відмінність. На щастя, це сталося саме тоді, коли уряд посипався, тож вони злились і викинули на ринок чималу кількість акцій. Мільйони позаштатників ЦРК завантажують мільйони інших фрагментів одночасно. Клієнти ЦРК, переважно великі корпорації та суверенітети, порпаються в бібліотеці, шукаючи корисну для себе інформацію. І якщо користуються чимось, що туди завантажив хіро, хіро отримує гроші. Рік тому він завантажив повну чернетку кіносценарію, яку викрав із кошика для сміття одного агента з Бербанку, і півдюжини студії забажали її подивитися. На гонорар з цього він жив і відпочивав шість місяців. Відтоді настали кепські часи. Він починав усвідомлювати гірку правду про те, що 99% інформації з бібліотеки взагалі ніхто ніколи не запитував. Ось приклад. Після того, як одна кур'єрка скинула його на рівень існування Віталія, він витратив добрих кілька тижнів на інтенсивне дослідження нового музичного феномену – українських ядерних фаз-гранж-колективів, що саме підкорювали Лос-Анджелес. Він виклав свої вистраждані нотатки з цього приводу в бібліотеку, долучивши до них відео та аудіозаписи. Жодна студія звукозапису, жоден агент чи критик ніхто не захотів отримати доступ до цих матеріалів. Верх комп'ютера гладенький, якщо не брати до уваги ширококутного об'єктива, купола з полірованого скла і червонястим оптичним покриттям. Коли Хіро користується машиною, лінза виїжджає і стає на місце. Її основа зливається з верхом комп'ютера, а поверхня викривлює і вбирає перспективу навколишнього логлу. Хіро вважається еротичним. Почасти через те, що він уже кілька тижнів нормально не трахався, але не тільки. Батько Хіро багато років провів у Японії і був одержимий камерами. Він постійно привозив їх з відряджень на далекий схід. Вони були запаковані в численні захисні шари, і коли батько діставав камери, аби показати хіро, коли вони з'являлися з під чорної шкіри та нейлону, з-під застібок і стяжок, це нагадувало дуже витончений стриптиз. А коли об'єктив нарешті оголювався, ніби втілення геометрії, водночас такий могутній тендітний хіро і тендітний, херо тільки й міг уявляти, що це ніби продирається крізь спідницю і білизну, великі губи, малі губи. Тоді він почувався оголеним і слабким, і хоробрим. Лінза може бачити половину Всесвіту. Ту половину, що над комп'ютером, зокрема, і більшу частину хіро. Таким чином він може відстежувати, де зараз хіро і куди дивиться. Всередині комп'ютера три лазери – червоний, зелений і синій. Вони достатньо потужні, аби створювати яскраве світло, але заслабкі, щоб пропалити очне дно, підсмажити мозок, спекти лобні кістки, спопилити півкулі. Як усі вивчали у початковій школі, ці три кольори можна поєднувати в різних пропорціях, аби створити будь-який кольор, який тільки здатні побачити в очі Хіро. Отож, вузенький промінь будь-якого кольору можна було послати знутрищів комп'ютера крізь ширококутну лінзу в будь-якому напрямку. Завдяки використанню електронних дзеркал у середині комп'ютера промінь бігав туди-сюди по лінзах окулярів Хіро, подібно до того, як електронний промінь у телевізорі розмальовує внутрішню поверхню кінескопа. Отримана таким чином картинка опинялася просто перед очима Хіро, між ним і реальністю. Малюючи для кожного ока трохи іншу картинку, зображення можна було зробити тривимірним. Якщо воно змінювалося 72 рази на секунду, то починало рухатися. Рухоме тривимірне зображення із роздільною здатністю 2000 пікселів на сторону були настільки чіткими, наскільки його здатне було сприйняти око. А коли на нього накладався ще й звук із маленьких наушників, в 3D-зображення отримували ідеально правдоподібний саундтрек. Тож насправді Хіро не тут зовсім. Він у створеному комп'ютером Всесвіті, намальованому на його окулярах і трансльовану через наушники. На жаргоні це уявне місце називається метасвітом, і Хіро проводить у метасвіті чимало часу. Там значно крутіше, ніж у самоскладі. Хіро виходить на стріт. Це Бродвей, Єлисейські поля, мета світу. Це яскраво освітлений бульвар, який можна побачити, дзеркальний і зменшений на скельцях його окулярів. Насправді його не існує, але просто зараз з ним прогулюються мільйони людей. Параметри стріту протокольно зафіксовані. Їх винайшли ніндзя-боженьки світу комп'ютерної графіки, які працювали на асоціацію зі створення глобальних мультимедійних протоколів для обчислювальних машин. Стріт на вигляд величезний бульвар, що оперезує по екватору величезну чорну сферу з радіусом трохи більшим 10 тисяч кілометрів. Таким чином його довжина становить 65 536 кілометрів, що значно більше за довжину обводу Землі. Число 65 536 здається незручним. Чи не для всіх, окрім хакера, який упізнає його швидше за дату народження рідної мами. Так сталося, що це точний результат піднесення двійки до 16 го ступеня. А експонента 16-2 в четвертій степені 4 є, своєю чергою, 2 в й степені. Разом із числами 256, 32768 та 2 мільярди 147 мільйонів 483 648. 65536 – один із наріжених каменів хакерського всесвіту, в якому двійка є єдине реально важливе число, бо саме стільки цифр здатен розпізнати комп'ютер. Одна із тих цифр – нуль, а друга – один. Хакер здатен миттю впізнати будь-яке число, яке можна отримати фетишистським множенням двійок та оказіональним відніманням від результату одиниці. Як і будь-яке місце в реальності, стріт постійно розбудовується – Забудовники можуть прокладати власні маленькі вулички, які вливаються у велику головну, можуть створювати споруди, парки, знаки, а також речі, яких не існує в реальності, як-от величезні світлові шоу в небесах, особливі райони, в яких не діють правила тривимірного часопростору, та зони для поєдинків без правил, де люди можуть полювати на інших і вбивати їх. Єдина різниця полягає в тому, що поза як стріту не існує, це просто десь собі записаний графічний протокол – Жодну з цих речей не створюють насправді. Це радше шматки програмного забезпечення, доступні людям з усього світу через оптоволоконну мережу. Коли хіро заходить у метасвіт і дивиться на стріт, бачить там будинки, електричні вивіски, що тягнуться в темряву, зникаючи за вигином кулі, він насправді дивиться на зображення, інтерфейси користувачів, міріадів розрізнених частин програмного забезпечення, розробленого великими корпораціями. Щоб розмістити ці об'єкти на стріті, вони мають отримати схвалення Асоціації глобальних мультимедійних протоколів, купити фасадний вихід на стріт, погодити з зонування, зібрати дозволи, дати на лапу інспекторам і таке і інше. Всі гроші, які ці корпорації платять за будівництво на стріті, йдуть у Транстовий фонд, який належить та керується АГМП, яка в свою чергою платить за удосконалення та нарощування потужності машинерії, що й уможливлює існування стріту. Хіро володіє будинком у районі відразу біля найзалюдненішої частини стріту. За тутежніми мірками це старий квартал. Близько десяти років тому, коли було вперше написано протокол стріту, хіро та кілька його друзів скинулися, купили одну з перших будівельних ліцензій і створили невеликий хакерський район. У ті часи то була просто маленька латочка світла у всіосяжній Чорноті. У ті часи стріт був просто вервочкою вогнів навколо чорної кулі порожнечі. Район з тих часів не змінився, чого не скажеш про стріт. Вклавшись на самісінькому початку, товариші Хіро порівняно з рештою отримали фору. Дехто на цьому навіть вельми розбогатів. Ось чому в метасвіті Хіро володіє великим, розкішним будинком, але в реальності змушений тулитися у відсіку 20 на 30. Нюх на нерухомість не обов'язково поширюється на всі світи. Небо і земля чорні, ніби комп'ютерний екран, на якому все ще немає зображень. У метасвіті завжди ніч. А стріт завжди яскравий і сліпучий, ніби Лас-Вегас, вільний від фінансових та фізичних обмежень. Втім, люди в районі Хіро – добрі програмісти, тож оформлений він зі смаком. Будинки, нагадують, справжні, є кілька копій Френка Ллойда Райта, американський архітектор-концептуаліст, творець відкритої архітектури, і кілька вишуканих вікторіанських обість. Тому виходити на стріт завжди шок, там усе в добру милю заввишки. Це центр – найрозвинніша зона. Якщо пройти кількасот кілометрів у будь-якому напрямку, забудова змаліє майже до повної відсутності. Лишиться тоненька вервочка ліхтарів, що відкидають білі калюжі світла на чорно-оксамитову землю. Але центр – це десяток вишитих неоном і скиданих на купу Манхетенів. На реальній землі у реальності мешкає щось від 6 до 10 мільярдів людей. У кожен довільний момент більшість із них або ліпить цеглу з багна, або розбирає свої АК-47 у польових умовах. Можливо, мільярд має достатньо грошей, щоб дозволити собі комп'ютер. У таких людей грошей більше, ніж у всіх інших разом узятих. Із цього мільярда потенційних власників комп'ютерів, можливо, чверть реально подбала про те, щоб придбати комп'ютер. І тільки у чверті від цієї чверті машини достатньо потужні, аби витягти протокол стріту. Тобто в довільний момент часу на стріті може бути приблизно 60 мільйонів людей. Додайте сюди ще 60 мільйонів, які не можуть собі цього дозволити, але все одно заходять, використовуючи комп'ютери публічного доступу або комп'ютери, що належать у школі чи офісу. Тож у будь-який довільний момент на стріті перебуває вдвічі більше людей, ніж мешкає у Нью-Йорку. Саме тому це бісове місце настільки перевантажене. Постав на стріті знак чи будинок, і 100 мільйонів найбагатіших, найкрутіших і найпросунутіших людей на планеті бачитимуть його щодня до кінця своїх днів. Стріт має 100 метрів за ширшки. Посередині проходить вузька колія Монорейки. Монорейка – це безкоштовна комунальна програма, яка дозволяє користувачам пересуватися стрітом швидко і без проблем. Багато хто просто катається туди-сюди, витріщаючись на краєвиди. Коли Хіров перше побачив це місце 10 років тому, монорейка ще не була прописана. Аби пересуватися, вони з товаришами мусили писати програмне забезпечення для машини-мотоциклів. Вони виводили свої програми за межі стріту і влаштовували перегони у чорній пустелі електронної ночі.